Ez da, bai da gai dugu azken aldian etxe bizitzaren garestitzea, eta agia da, bai, garesti dela, sobera. Baina ez nezatuz presioa kritikatzen delarik, hori arazoa balitz bezala, eta gainera proposatuz presioak izoztu edo merketzea, ere. E, ondorioa artifizialki manipulatuz, baina arazoa sakonki ukitu gabe. Presioa niritzat ez da ezer, ez da, ez da, la, ez da konpontzen den arazo bat, arazoa beste non izan daiteke, eta simpleki ugaria dena merkea izan oida, eta eskasa dena garestia, eta beraz arazoa agian ez da pretzioa garestiagiak direla, baizik eta eskaintza eskasegia dela, eta hortan behar dugula zentratu. Eta ez naiz adoz ere erosleak eta saltzaileak hainitz kritikatzen dira, eta horrekin ez naiz adoz erosleak erosten du merkatu handen zerbait, e, salgai den zerbait, eta bere dena, kitxo, Eta salgai izan ezbalitz ez luke erosiko, eta saltzaileak badu zerbait saltzeko, eta saldu dezakena, eta badu erosle bat, eta saltzen dio, eta besterik ez. Eta niretzako hori ez da espekulazioa? Noski badela espekulazioa etxe bizitzetan gauza gehienetan bezala. Eta espekulazioa da dibidez, bankuek guk emandako dako diruarekin egiten dutena, biztandena, ziur naiz, etxe bizitzen espekulazioa alde guztietatik ikusten dutenek, ez dutela kontu korronterik bankuan, eta ez dutela sekula kreditorik txikiena ere eskatu, espekulazioa ez laguntzeko. Pertsonalki, bat egiten dut, bakarrik, etxe bizitza hutsak kritikatzen direlarik, eta etxe bizitza sozialen beharra aipatzen delarik.